Hoofdstuk 52 Sireneus by Joosef Die reis van Sireneus na Egypte en sy aankomst in Ostra Sine Die besluit van Joosef en Miriam om Sireneus te begroet Die eerste woorde van die kynkie Die bepaalde voorjaar was in aantocht, want in hierdie streek begin dit al in die helfte van februari Maar Sireneus het besluit om eers in die helfte van maart na Egypte te gaan welke maand by die Romeine gewoonlik vir militaire sake bestem was. Toe dit dus die helfte van maart was, het Sirenius weldra sy skip weer reisvaardig laat maak en precies op die 15 vijftiende met Marronius Pilla die reis na Egypte begin. Die reis is hierdie keer in vijf dae afgelee. Hierdie keer het Sirenius homself in Ostra Siene met alle eer ontvang want hy moes nou groot militaire inspecties en besoeke hou. Daarom moes hy homself hierdie keer ook met alle eer eerbetoon laat ontvang. Hierdie aankomst van Serenius het gevolglik ook uitermate groot opsien en ostracine veroorzaak, wat ook deurgedring het to die villa, wat aan ons bekend is. Jozef had daarom sy twee oudste seens naar die stad gestuur, om nou navraag te doen waarom die hele stad in Repenroer was. En beide seens het in aller uil gegaan en spoedig met die goeie niester gekom, dat Serenius in die stad aangekom het en waar hy bly. Toe Joosef dit verneem, het hy aan Miriam gesê, Luister, hierdie groot weldoener moet ons uit dankbaarheid dadelijk besoek en die kynkie mag nie achter nie. En Miriam het vol vreegte oor die bericht gesê, O oh, liewe Joosef, dit spreek van self, want die kynkie is immers die eindelike liefling van Sirenees. En dadelijk krijk Miriam die kind, wat al flink gegroeid het, niewe kleerkies aan, wat dier haar gemaak is, en vra toon haar moederlijke liefde en onskuld vir die kynkie. En my allerliefste sienkie, my liefste Joshua, Jy gaan ook saam om die liewe Sirenees te besoek. En die kynkie het baie vrolik vir Miriam geglimlacht en het duidelik sy eerste woorde gepraat en die woorde het geluid. Miriam, nou volg ek jou, toedat jy my eendag sal volg. Hier die woorde het soe verhewe stemming in Joosef sy huis teweeg gebring, dat hy byna die besoek aan Sirenees vergeet het. Maar die kyntjieself het Joosef aangespoor om sy voorneme nie uit te stel nie, want sy reenies sou hierdie keer heel wat hee om, hee om te doen vir die welsyn van die mense.